Está começando 94 notícias. Meio-dia em ponto. A comissão parlamentar de inquérito do crime organizado aprovou hoje um requerimento de convocação dos ex-governadores Cláudio Castro do Rio de Janeiro e Baneis Rocha do Distrito Federal. As convocações têm como objetivo ampliar a investigação sobre o caso Master, que envolve suspeitas de irregularidades em operações financeiras, lavagem de dinheiro e uso de instituições bancárias para ocultar recursos de origem ilícita. Segundo o relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, o depoimento de, de Ibanez Rocha tem como objetivo investigar os critérios que nortearam as decisões do governo do Distrito Federal em relação à gestão do BRB e as negociações com o Banco Master. E a Guarda Revolucionária do Irã afirmou hoje que bombardeou duas instalações militares do Exército dos Estados Unidos com tropas dentro. Uma base secreta nos Emirados Árabes Unidos e um alojamento improvisado de soldados do Bahrein. A instalação militar secreta nos Emirados Árabes ficava ao lado, do lado de fora da base aérea de Al Minhad, e tinha cerca de 200 soldados norte-americanos dentro no momento em que foi atingida, segundo a força militar iraniana. O ataque teria ocorrido na segunda-feira e destruído a instalação, ainda de acordo com a guarda iraniana. Já o alojamento de tropas no Bahrein foi atingido por um ataque de precisão, segundo a Guarda Revolucionária. Agora meio-dia e um minuto. Boa tarde. Hoje é terça-feira, 31 de março de 2026. Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 notícias. 94.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 Chamando até partir do 322741 da 94 Notícias. Agora meio-dia e quatro minutos de volta com 94 e Notícias. A assinatura do contrato da parceria público-privada da iluminação pública dominou os discursos dos vereadores durante o uso da tribuna livre na sessão legislativa desta segunda-feira. O vereador Pastor Bira pediu que o serviço seja iniciado por áreas que mais necessitam como nos arredores de praças e escolas ampliando a ser ampliando a segurança nessas áreas. A melhoria da iluminação pública é uma medida importante de prevenção. Uma rua bem iluminada protege. Uma praça bem iluminada inibe o crime. Um corredor comercial iluminado dá mais segurança para quem trabalha e para quem consome No nosso documento já destacávamos a importância de investir principalmente nos bairros mais afastados E em pontos estratégicos da cidade Como a praça ao lado das escolas ou mesmo corredores comerciais Por segurança pública precisa ser tratada de forma ampla, integrada e inteligente gente, segurança pública é cuidar de pessoas, proteger família e dar dignidade para quem trabalha, é garantir tranquilidade para os nossos idosos. Bauru tem condições de avançar, tem recursos disponíveis, tem conhecimento técnico, o que precisamos é transformar isso em prioridade. Vou cobrar cada vez mais isso que nós estamos definindo. Que possamos aproveitar este momento para dar passos concretos com responsabilidade, planejamento e compromisso com a nossa população. O vereador Júnior Rodrigues reforçou a necessidade de se iniciar a benfeitoria pelos pontos que registram maior número de ocorrências policiais. A assinatura da PPP de iluminação é um avanço importante para nossa cidade. Agora, o mais importante também é como isso vai chegar na vida das pessoas. Que eu defendi na consulta pública que o cronograma comece, porque mais precisa. Então, a colocação dessas lâmpadas, a colocação dos braços, da expansão desse parque de energia, comece pelos bairros que não tem iluminação nenhuma, bairros que ainda precisam e estão praticamente no escuro, e também os bairros com maior problema de segurança. Essa é uma demanda que chega todos os dias pra gente. Tem lugar, infelizmente, que vive ainda 100% no escuro. É, e também é fundamental que a prefeitura apresente com muita transparência como vai ser a execução e quais os critérios também que serão adotados se essas propostas forem consideradas. Porque mais do que trocar lâmpadas, a gente também tá falando de segurança, de mobilidade e também de qualidade de vida da população. <risos> O contrato entre a Prefeitura e o consórcio Luz de Bauru foi assinado na última sexta-feira. O contrato prevê a substituição completa das lâmpadas até o próximo ano. A previsão é que os trabalhos tenham início em até três meses. Na tarde de ontem, a Prefeitura publicou o contrato com a Luz de Bauru em edição extraordinária do Diário Oficial. O recurso para o pagamento mensal pela prestação de serviço é lançado nas contas de energia emitidas pela CPFL. O custo mensal pela prestação do serviço é de um milhão quinhentos mil reais. Agora meio dia e sete minutos, você sabe como fazer uma denúncia caso veja animais de grande porte soltos em ruas, avenidas ou rodovias. Essas situações ainda são registradas com frequência em Bauru, colocando em risco pedestres, motoristas e os próprios animais. Nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Bauru para esclarecer como a população deve formalizar as denúncias e de que forma a lei que proíbe a criação desses animais no perímetro urbano vem sendo aplicada. Veja agora na reportagem de Vivian Messias. Em Bauru, a presença de animais de grande porte soltos em vias públicas continua gerando preocupação entre moradores e motoristas. Já noticiamos situações que mostram cavalos e bois circulando por ruas movimentadas, o que aumenta o risco de acidentes e coloca em perigo tanto a população quanto os próprios animais. Apesar de existir uma legislação municipal que proíbe a permanência desses animais soltos no perímetro urbano, a prática ainda é registrada em diferentes regiões da cidade. Nós conversamos com a Isadora Fraga, que é coordenadora de políticas públicas para o bem-estar animal da SEMAB, que destacou a importância das denúncias por parte da população. A secretaria tem atuado de forma contínua por meio de ações de fiscalização, responsabilização dos proprietários quando identificados e recolhimento desses animais conforme a capacidade de prover cuidados do município. Contamos também com o apoio da Polícia Ambiental por meio da atividade delegada, considerando que a abordagem dessas ocorrências envolve riscos aos servidores públicos e reforça a atuação em campo e amplia a agilidade no atendimento. O canal para denúncias foi atualizado para melhor atendimento das demandas. Elas devem ser formalizadas exclusivamente por meio do site oficial da Prefeitura de Bauru e a população pode acessar a opção Denúncia de Maus-Tratos contra Animais. Para formalizar o atendimento, é essencial informar o local exato da ocorrência, a espécie do animal, a quantidade e, se possível, fotos ou imagens. A colaboração da população é fundamental para garantir a segurança de todos e o bem-estar dos animais. A população pode denunciar casos de animais de grande porte soltos diretamente ao CCZ ou então acionar a polícia militar em situações de risco imediato. Ao registrar uma ocorrência, é importante informar o local exato e, se possível, enviar fotos ou vídeos. E também evite qualquer tentativa de captura por conta própria para não se expor a riscos. Vim Messias jornalismo 94 casos de maus tratos e situações envolvendo animais de grande porte em vias públicas podem ser denunciados ao centro de controle de zoonoses pelo telefone 14 33 80 50 14 3103 80 50 ou a Polícia militar ambiental ambientalal pelo 190 o Agora meio-dia e 10 minutos, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já.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 grandes ofertas confiança, vem pra economia. Ovos brancos com 20 unidades no clube, onze e setenta e Azeite extra virgem galo vidro 500 ML, vinte e quatro Peixes árvores salgado seco, tipo bacalhau, o quilo no clube, setenta e Batata inglesa, o quilo no clube, dois e noventa Banana nico, o quilo, 387 e E se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube cliente confiança e aproveite. Brahim renovar para construir pintar G&T Pintas G&T Pintas Avenida Cruzeiro do Sul 357 ligue 32039547 G&T Pintas 94 e Notícias Agora meio dia e 12 minutos de volta com 94 e Notícias a partir da tarde, áreas de instabilidade se propagam pelo estado, provocando chuvas e trovoadas isoladas, ocasionalmente fortes. Temperaturas em ligeiro declínio agora no Centro esportivo Sica da Avenida Getúlio Vargas a temperatura é de 23 graus a umidade relativa do ar está em 669 por9% e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3 metros e 49 cm Lembrando que o nível ideal é 3 metros e vint agora meio-dia e 13 94 esporte FM. E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz. O Praia Clube de Uberlândia largou na frente no confronto das quartas de final do playoff da Superliga Futebol. Bem-menina de vôlei jogando no ginásio do Uberlândia Tênis Clube. A equipe mineira venceu o SESI Voleibauru por 3 sets a 0. Para chegar à semifinal da Superliga Feminina, o SESI Voleibauru precisa fazer o que ainda não conseguiu na temporada: vencer o Praia Clube. O segundo jogo da série será na quinta-feira na Arena Paulo Scaff em Bauru. A seleção brasileira de futebol tem no idades para o amistoso contra a Croácia o último antes da convocação final para a disputa da Copa do Mundo o provável time brasileiro, Bento e Banhes, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casimiro e Danilo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vini Júnior. A partida de hoje começa às nove da noite no horário de Brasília. Também falando de jogadores que atuam no futebol brasileiro, o lateral do Palmeiras Piqueires que deixou o jogo amistoso do Uruguai na última sexta-feira lesionado passará por cirurgia que deverá inclusive tirar o atleta da próxima Copa do mundo eliminatórias da Europa quatro partidas hoje definem os quatro últimos classificados para a Copa do mundo pelo velho continente às 15 para as quatro da tarde kosovo enfrenta a Turquia no mesmo horário teremos República Tcheca e Dinamarca Bósnia e Itália Suécia e Polônia na repescagem mundial o Congo enfrenta Jamaica às 18 horas no horário brasileiro, enquanto o último classificado será conhecido na madrugada de amanhã entre Iraque e Bolívia. Falei de Esportes. Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora meio-dia e 15. Mercado Financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,69 por cento, com cento e pontos. Dólar operando em queda, zero por cento para dólar comercial, vendido a cinco reais e vinte centavos. Zero por cento para dólar turismo, vendido a cinco reais e quarenta e Alta de 0,02% para o euro, comercializado a R$ 6,01 e, um e queda de 1,01% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a R$ 351.181. Agora meio-dia e 16 minutos, a Universidade de São Paulo, a USP, conquistou pela sexta vez consecutiva a primeira colocação mundial na área de odontologia no ranking SC Aimago Institutions Rankings, um dos principais sistemas internacionais de avaliação de instituições de ensino e pesquisa. A conquista reflete o trabalho de pesquisa realizado pelas três faculdades de odontologia da USP, como explica o professor Heitor Marques Honório, vice-diretor da FOB USP. A SC Aimago Institutos Ranking é organizada por um centro de pesquisa sediado na Espanha, que é composta por membros do Conselho Superior de Investigações Científicas e de importantes universidades espanholas, como Granada, Carlos Terceiro de Madrid por exemplo. O ranking é internacionalmente reconhecido e avalia instituições de ensino superior e centros de pesquisa em todo o mundo. E como essa avaliação é feita, né? Na verdade, o grande diferencial desse ranking é que ele não olha apenas para o volume de publicações, como o outros rankings. A avaliação ela é baseada em um indicador que combina um conjunto de três critérios. Primeiro o desempenho em pesquisa que corresponde a cinquenta por cento do ranking que analisa a qualidade o impacto e o volume da produção científica indexada na base de dados escopos trinta por cento dessa avaliação é feita pelas atividades de inovação dos cursos de odontologia da USP que avalia o número de patentes citadas pra, por pesquisadores e o conhecimento tecnológico foi gerado e vinte por cento desse ranking mede a visibilidade da instituição na internet e o impacto das suas descobertas na, na sociedade como como um todo e nas redes sociais. a faculdade de odontologia de Bauru constar nesse ranking mais uma vez é um reconhecimento de uma atividade de excelência coletiva. Então está na primeira posição pela sexta vez consecutiva é uma prova da consistência e da maturidade acadêmica da odontologia da USP. É importante ressaltar que esse resultado é fruto do esforço conjunto das três unidades da odontologia da Universidade de São Paulo, ou seja, a USP de Bauru, a USP de Ribeirão Preto e a USP de São Paulo. Aí e essa classificação ela é muito importante porque ela acaba aumentando a visibilidade internacional da USP, facilitando convênios com outras universidades de fora, atraindo também pesquisadores de ponta e alunos de pós-graduação do mundo inteiro. Né? Então, além disso, é, isso reforça a posição da universidade na captação de recursos para pesquisas que também beneficiam diretamente exatamente a população. Agora o mais importante para nós aqui na USP de Bauru é a certeza de que nossas atividades têm trazido um retorno de qualidade à sociedade. Para FOB USP, esse ranking valida que a ciência produzida aqui é de alto nível global. Na verdade, isso reflete a qualidade do ensino que nós oferecemos para os nossos alunos e consequentemente na excelência do atendimento clínico e dos serviços prestados à comunidade bauruense e regional. Além do destaque em odontologia, a USP alcançou a sexta posição mundial na especialidade de otorrinolaringologia. Agora meio-dia e 19 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já.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 Noventa e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 Agora meio-dia e 22 minutos de volta com 94 notícias. O Sebrae São Paulo realiza hoje o evento Acelere sua loja, venda mais e lucre melhor, voltado a empresários e profissionais do comércio. A iniciativa marca o início do programa Loja do Futuro 2026 e será realizada às 7 da noite no auditório do Sincomércio na Avenida Nações Unidas. O objetivo é ajudar lojistas a melhorar a gestão, aumentar as vendas e tornar os negócios mais eficientes. As palestras serão sobre comportamento do consumidor, gestão e uso de tecnologia no varejo, como conta a consultora de negócios do Sebrae Patrícia Zucari. Essa é uma grande oportunidade para quem quer melhorar a gestão do negócio, aumentar as vendas e conquistar mais resultados no mercado. O evento do dia 31 possui uma programação bem dinâmica, como palestras sobre tendências e liderança com o Senac e Sebrae, respectivamente, um talk show sobre essas tendências para o varejo e o networking durante o café. Além disso, a trilha de aprendizado que será apresentada tem o intuito de implementar a tecnologia na divulgação do negócio, a fim de alcançar melhores vendas e fidelização dos clientes. Entre outros temas, também estão desenvolvimento de lideranças mais preparadas, com o com empatia, escuta ativa e adaptabilidade e a oferta do atendimento personalizado aos clientes. Os interessados em participar devem entrar em contato com o Escritório Regional do Sebrae São Paulo, em Bauru, por meio do telefone 14-3104-1715 ou pelo WhatsApp 14-3104-1738 ou presencialmente na Avenida Duque de Caxias, 1682, Vila Cardia. Não perca essa chance de preparar a sua empresa para o futuro do varejo. O programa Loja do Futuro continua com outras etapas ao longo do ano. Os participantes terão acesso a novas capacitações, encontros de networking e consultorias individuais. A proposta é apoiar empresas de pequeno porte na adaptação às novas demandas do mercado. Agora meio de vinte e quatro minutos, a Prefeitura de Bauru assinou na última semana o contrato com a empresa responsável pelas obras de drenagem e asfalto no Jardim Ivone. A partir da ordem de serviço, a empresa HY Construtora Limitada, vencedora da licitação, vai iniciar os trabalhos. Estão previstas obras de drenagem e asfalto em 18 quarteirões de seis diferentes ruas, como explica a secretária municipal de infraestrutura, Pérola Zanotto. A Secretaria de Infraestrutura contratou a empresa para execução de pavimentação asfáltica, rede de galerias, calçadas e rampas de acessibilidade no Jardim Ivone. Serão beneficiadas as ruas Carlos Eduardo Gomes, Edivaldo Rubens de Carvalho, Alfredo Gonçalves da Abril, Rosana Vieira Martins Carvalho, Antônio Ruiz Munhoz e Jorge Pacheco de Oliveira. O valor total da contratação é de R$ reais dos quais R$ 597.000 são provenientes de recursos federais repassados pelo Ministério da Cidade. O restante do valor de R$ 1.520.000 são de recursos próprios da Prefeitura Municipal. O restante do bairro receberá infraestrutura com execução direta através da Secretaria de Infraestrutura. O investimento total será de dois milhões cento e mil e e reais e 51 e um centavos sendo 597.383 e e e e reais de emenda parlamentar do deputado federal delegado da Cunha solicitada pelo vereador Júlio César e um milhão quinhentos e mil reais quinhentos e vinte e reais e cinquenta e um centavos de recursos próprios do município.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 ZYD oito dois Rádio comunicação FM estéreo limitada 94.5 94 FM. 94 tá comigo.